și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Vă aducem, ascultători, programul le 211 care vă vine din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. <fie> Cu ocazia acestui program începem astăzi, iubiți ascultători, studiul unui nou capitol din Evanghelia după Luca, respectiv capitolul 18. În minutele următoare vom începe studiul nostru citind versetul 1 urmat de explicațiile care îl însoțesc și respectiv versetele următoare pregătite cu atâta dragoste și cu atâta responsabilitate pentru hreana sufletelor dumneavoastră. Am spus în minutele următoare, deoarece mai înainte de aceasta doresc să citesc o scurtă poezie scrisă de fratele Costache Ioanid. Poezia se intitulează Dacă porți, și pe parcursul celor trei strofe te pune în fața unui test prin care te poți verifica dacă ai într-adevăr în tine pe Isus. Așadar, titlul poeziei este Dacă porți. Dacă porți în pieptul tău un sfânt izvor, dacă simți un suflet nou, nepieritor, dacă toate cele vechi de mult s-au dus, atunci să știi că în pieptul tău e Isus. Dacă viața ta e un crin, un colț de rai, dacă în tine totul e sfânt și gând și grai, dacă aștepți în orice zi un glas de sus, atunci să știi că în pieptul tău e Isus. Dacă ești mereu în duh cu Domnul tău, dacă glasul lui te alină de ce rău, dacă simți că alți doi ochi asemeni nus, atunci să știi că în pieptul tău e Isus. Amin. Gândul care a inspirat poetul acestei poezii este, de fapt, versetul scris de Apostolul Ioan, în 1-a sa epistolă la capitolul 2, cu versetul 6, unde spune așa. Cine zice că rămâne în Isus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Cum adică, vom întreba noi, chiar așa să pot să trăiesc eu exact viața lui Isus? Da, chiar asta și intenționa Dumnezeu să ne pună în fața unei imposibilități, pentru care când mâinile în sus și recunoscând că noi nu putem face nimic, îl lăsăm atunci pe Isus să trăiască în noi și nu va mai fi niciun fel de problemă. Dacă noi îi dăm voie să-și trăiască propria lui viață în noi, prin puterea și călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, atunci nu mai este nicio problemă, nu mai avem de ce să ne frământăm și să ne îngrijorăm. Relația grija noastră este, deci, să urmărim în fiecare zi, prin rugăciune și citirea cuvântului, prin părtășia frățească și prin post, să urmărim întotdeauna care este dorința Duhului Sfânt cu privire la viețile noastre, în gânduri, vorbiri și acțiunea noastră și după ce am înțeles voia lui și călăuzirea lui, să-i dăm libertate să îndeplinească toate acestea în noi, prin noi. Iar această împlinire are în vedere pe Dumnezeu și acolo unde Dumnezeu câștigă slavă, cinste, bucurie și mulțumire, Sufletele noastre sunt părtașe în aceeași măsură la toate acestea, slavă, cinste, bucurie și fericire. Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca pe parcursul acestor minute care ne stau în față, ascultând mesajul cuvântului tău, acesta să aibă o răurire binefăcătoare a sufletelor noastre de așa natură, încât noi să învățăm mai bine cum să-ți dăm voie să-ți trăiești propria ta viață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 Totul se stinge-n morminte, Cu El biruim orișicât. Cu El biruim, cu El biruim, Oricât de-ndârjită e lupta, Cu Domnul Isus Biruim, cu el biruim, cu el biruim, oricât de îngârșita e lupta. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecției de astăzi, care așa după cum am anunțat, în deschidere, se află în capitolul 18 de la Evanghelia după Luca. Versetul 1, pe care îl citesc, urmat de explicațiile în care îl însoțesc, sună în felul următor. Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Domnul Isus, ca om și Dumnezeu, știe cel mai bine Desăvârșit de bine, ce este rugăciunea și însemnătatea, necesitatea ei în viața omului credincios. Iată de ce trebuie să fim cu foarte multă atenție și luare minte atunci când el ne spune ceva în legătură cu rugăciunea și cu orice latură a vieții noastre. Rugăciunea este firul pe care credința l-a întins și ne-a legat de Dumnezeu, făcătorul nostru. Fără acest fir nu este cu putință viața nouă duhovnicească din el. Trebuie să ne oprim zilnic din alergarea noastră și să controlăm firul, dacă nu cumva vreun vrăjmaș ni l arup, rupt, căci suntem înconjurați de vrăjmași și în untru și în afară, vrăjmași care caută să ne taie legătura cu Dumnezeu, izvorul vieții noastre binecuvântate. Să fim mereu deschiși spre Dumnezeu prin rugăciune, ca să putem fi umpluți cu harul de care avem nevoie în fiecare clipă. Diavolul biruiește fără multă trudă pe credinciosul care a început să rărească rugăciunea. Lipsa rugăciunii paralizează toate simțurile duhovnicești în om. Să cerem de la Dumnezeu duh de rugăciune și să stăruim în aceasta, căci altfel pierim. Totul se rezumă la duhul de rugăciune. Ca să avem treaz acest duh, trebuie să unim rugăciunea cu postul și cu privegherea. Printre multele gânduri care s-au spus și se vor mai spune în legătură cu rugăciunea, iată un alt gând. Pe timpul războiului, populația era ținută la curent cu privire la raidurile avioanelor de bombardament prin stațiile de radio. Ei bine, degeaba ți se spune prin stația de radio, ți se atrage atenția cu privire la un bombardament care se îndreaptă către locul unde ești și ești avertizat să te duci să te adăpostești într-un adăpost, dacă nu ai deschis aparatul de radio și dacă nu ești pe aceeași undă cu stația emițătoare. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este manevrarea butonului vieții noastre să fie pe aceeași undă. Cu cerul. Intrarea în legătură cu cerul. Degeaba ți se fac comunicări din partea lui Dumnezeu dacă nu ești pe aceeași lungime de undă, dacă nu ești acordat cu cerul care emite toate înștiințările de care ai nevoie în viață. Rugăciunea este timpul, locul și modul în care noi ne acordăm cu lungimea de undă a cerului. Până în ziua revenirii Domnului Iisus, credincioșii lui trăiesc în lupta cu păcatul. De aceea, în lupta lor în rugăciune să nu obosească până vor atinge ținta. Rugăciunea care nu costă nimic, spunea un om al lui Dumnezeu, pe nume MacDonald, nu valorează nimic. Niciun har nu este mai nebăgat în seamă în zilele noastre ca privilegiul rugăciunii. De aceea, Domnul Isus, în Cuvântul Său, ne dă mereu îndemnuri ca acestea. Fiți treji și vegheați în vederea rugăciunii. Rugați-vă neîncetat, stăruiți în rugăciune. Un vestitor al Evangheliei a fost dat întrebat de cineva. Care este, domnule, deosebirea între învățătura sfântă și rugăciune? Învățătura, spune acesta, este Cuvântul lui Dumnezeu către om, iar rugăciunea. Este cuvântul omului către Dumnezeu. După întoarcerea sa la Dumnezeu, marele scriitor rus Tolstoi spunea Rugăciunea îmi aduce totdeauna bucurie și putere. În orice împrejurare ne-am aflat, rugăciunea este binevenită totdeauna. Niciodată nu-i prea multă rugăciune în viața credinciosului. Și în bucurie și în suferință rugăciunea este necesară. Ea este oxigenul vieții duhovnicești. Cu cât mai mari sunt suferințele, cu atât mai mare și mai fierbinte trebuie să fie rugăciunea. Dintr-o lovitură nu se taie un pom. Nici zidurile erihonului n-au căzut din prima dată, ci abia a șaptea oară. Cât i-a trebuit Dalilei să afle taina lui Samson? Și s-ar spune de o mie de ori, nu, tot trebuie să stăruim. Nu ne va lăsa fără răspuns cel ce a scăpat pe noi de Potop, pe Daniel din Groapa Culei, pe Iona din pântece Cerechitului. Spune un om al lui Dumnezeu, cel mai umil și neștiutor copil al lui Dumnezeu poate să aibă în rugăciune tot atâta putere ca și cel mai învățat profesor. Rugăciunea este privilegiul binecuvântat al tuturor. Așadar, analizăm versetul în care ni se arată că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Suntem mereu în primejdie de a ne lăsa de rugăciune? Spune unul din scriitorii noștri că românului îi e greu până se apucă de o treabă, că de lăsat se lasă repede. Mulți nici nu se roagă. Chiar și aceia care își spun regulat rugăciunea, nici ei nu se roagă. Nepăsarea, lenea și formalismul, Bântuiesc cu putere în viața celor care au făcut un legământ cu Domnul Isus. Mereu și mereu trebuie trezire pentru rugăciune. Ca florile și plantele de pe pământ care au nevoie de soare și de ploaie, așa și viața omului credincios are nevoie de binecuvântarea dragostei și îndurării lui Dumnezeu. În versetul de mai sus, suntem îndemnați cu putere de Domnul Iisus la stăruință serioasă în rugăciune. În orice vreme să ne rugăm și să nu ne răsăm niciodată, adică să nu obosim în rugăciune. Mulți care s-au rugat îndelung pentru ceva se opresc tocmai atunci când Dumnezeu este pe cale să-i asculte. Când nu stăruiești în rugăciune, îți pierzi plăcerea de Dumnezeu, pierzi prospețimea duhovnicească și puterea care te face să alergi spre veșnicie. Un mare muzician a fost întrebat odată de ce trebuie să facă zilnic multe ore de exerciții pentru că este un maestru desăvârșit. El a răspuns. Dacă numai într-o zi nu cânt, observ numai decât acest lucru. Dacă n-aș face exerciții două zile, prietenii mei ar observa. Dacă aș lăsa să treacă trei zile fără să cânt, ar observat tot publicul. Vai, câți credincioși au încetat de a căpăta prin rugăciune puteri noi de viață și din această pricină au dat înapoi în lăuntrul lor. Neglijarea oricărui mijloc pus la îndemâna noastră pentru rămânerea pe calea credinței și sporul nostru pe ea nu se face fără pagubă. Fie că este vorba de citirea cuvântului, fie de rugăciune, fie de legătura frățească, fie de cina Domnului, așa cum scrie în faptele Apostolilor 2,42, toate acestea nu se fac fără folos și nu se neglijează fără pagubă. Iată un lucru care trebuie să dea de gândit. Unde rugăciunea a încetat sau a rămas o formă goală în viața cuiva, acolo totul se întunecă și moare. Un credincios a vizitat odată pe un prieten al său care, duhovnicește, sta altfel decât el. Acesta avea o fabrică într-o clădire care fusese altădată o mănăstire și mergeau mândoi printre mașini. Atunci fabricantul zise în bătaie de joc, He, această mănăstire a pierit fiindcă în ea oamenii nu făceau altceva decât să se roage. La aceasta credinciosul a răspuns, Da, dar și fabricile vor pieri dacă în ele oamenii nu fac altceva decât să lucreze. Un proverb latin zice, roagă -te! Și lucrează. Cei mai mulți oameni au șters rugăciunea din viața lor. Ei nu sunt decât niște animale de muncă. Omul lor din Lăuntru se închircește tot mai mult. Sufletul suferă de oftică pentru că lipsește respirarea aerului curat al cerului. Ragăte și lucrează. Înșirarea cuvintelor este foarte însemnată, întâi rugăciune și apoi lucrare. A lucra. Fără a te ruga, înseamnă a face un lucru lipsit de binecuvântare. A lucra fără a te ruga, poate să facă munca să ajungă un blestem, dar rugăciunea are întâietate față de lucrare. Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa, Oamenii se supără când sunt îngrămădiți cu cereri. Dumnezeu însă iubește pe cel ce stăruiește. Cine se roagă doar din când în când, nu va ajunge niciodată la rugăciunea aceea fierbinte, care poate mult. Rugăciunea este bună, obișnuința de a te ruga este și mai bună, dar duhul de rugăciune este cel mai bun dintre toate. Iar la aceasta nu poate ajunge niciodată acela care se roagă rar. Este minunat să vezi ce depărtări mari pot să străbată oamenii care s-au obișnuit cu alergarea și de asemenea este uimitor să vezi cât de mult timp pot să se țină în cea mai mare iuțeală după ce au ajuns să-și întărească mușchii. Și noi putem ajunge la o mai mare putere în rugăciune, dar ca să o dobândim aceasta, trebuie să muncim, să lucrăm în vederea rugăciunii. Avraam n-ar fi avut atâta trecere în rugăcinea pentru Sodoma dacă n-ar fi avut o strânsă legătură cu Dumnezeu. Noaptea lui Iacov în peniel n-a fost cea din tâi ocazie când a întâlnit pe Dumnezeul său. Chiar rugăcinea Domnului nostru, cea mai minunată și mai de preț, rostită înaintea patimilor sale, o putem privi ca floarea și rodul multelor nopți de rugăcine și adeselor lui sculări înainte de zori zilei, pentru a se ruga, și pentru că vorbim despre timpul Domnului Isus de rugăciune, când a fost pe pământ, într un trup omenesc ca și noi, îmi place deseori să amintesc acest aspect. După cum ne prezintă Biblia, raportul dintre timpul de rugăciune al Domnului Isus și timpul de lucrare este foarte concludent în favoarea rugăciunii. Mai ales Evanghelistul Luca, ne arată foarte mult cât timp petrecea Domnul Isus în rugăciune. El petrecea nopți întregi și apoi peste zi iarăși se ruga. Îl găsim pe Domnul Isus petrecând nopți întregi de rugăciune. Îl găsim rugându-se dimineața, îl găsim rugându-se peste zi, îl găsim rugându-se seara. Timpul, așa cum ne este arătat în Noul Testament, pe care Domnul Isus l-a acordat rugăciunii, este mai mult decât timpul acordat lucrării. Ei bine, după ce vedem acest lucru, după ce tragem această concluzie că El s-a rugat mai mult decât a lucrat, vedem cu uimire, citim cu uimire în ultimile versete ale Evangheliei după Ioan că dacă s-ar fi scris toate cele pe care Domnul Isus le-a lucrat cât a fost pe pământ, nu ar fi loc poate în toată lumea aceasta să se pună cărțile în care s-ar înscrie. Cum, Doamne, numai în trei ani și jumătate și din acești trei ani și jumătate Tu mai mult te-ai rugat decât ai lucrat, cum ai putut să lucrezi așa de mult? Taina, secretul acestei lucrări atât de intense, stă în timpul acordat rugăciunii, oricât de paradoxal ne-ar suna aceasta la urechi. Doamne, trezește mereu duhul rugăciunii, ca să pot trăi o viață adevărată cu tine și în tine. În versetul următor, la versetul 2 din capitolul 18 al Evangheliei după Luca unde ne aflăm, citim despre Domnul Isus. El le-a zis. Într-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușină. Așadar, iubiți ascultători, Domnul Isus ne prezintă aici, printr-o pildă, însemnătatea covârșitoare. Și hotărătoare a rugăciunii în inimile, în viețile noastre credincioșilor, aspectul de fapt pe care ni l prezint aici este mai mult necesitatea insistenței și persistenței, perseverenței în rugăciune. Oare în câte cetăți ale lumii acestea sunt judecători cu teamă de Dumnezeu? Cine se teme de Dumnezeu nu mai poate fi părtinitor și strâmb în judecata sa, în vorbele și în faptele sale. Teama de Dumnezeu vindecă rațiunea, judecata omului și îi dă o trăire dreaptă în toate privințele în tot timpul. Teama de Dumnezeu statornicește în inima omului teama de păcat și îi aprinde dragostea și mila față de semeni. Teama de Dumnezeu face lumină de plină în om, arătându-i calea adevărului. Când legăturile noastre cu Dumnezeu sunt așa cum trebuie, atunci și atitudinea noastră față de frați, și de toți oamenii, este adevărată, caldă și luminoasă. Într-o cetate era un judecător. Potrivit cu Deuteronom 16, cu versetul 18, în toate cetățile lui Israel trebuia să fie câte un judecător. Judecătorul, din pildă spusă de Mântuitorul, era local. În ce privește descrierea caracterului său, acest judecător nu avea teamă de Dumnezeu, nici rușine de oameni. El nu se știa răspunzător față de Dumnezeu și nici nu-i păsa de ceea ce vorbeau oamenii despre El. Când nu te temi de Dumnezeu, îți orice sensibilitate și orice frumusețe spirituală. Atunci devii mândru, crud și întunecat. Deci Domnul Isus începe pilda spunând că într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Dar în cetatea vieții tale, dragul meu, ce fel de judecător ai? Este ceva în tine care nu se supune lui Dumnezeu? Tu știi mai bine lucrul acesta și dacă în sinceritate ți-ai cercetat lăuntrul, pocăiește-te fără nicio amânare. Firea ta veche care nu se teme de Dumnezeu trebuie răstignită. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit și privit din toate laturile, ca să poți avea un folos duhovnicesc personal. Altfel, totul este degeaba. Orice apropiere de cuvântul lui Dumnezeu să fie o mai limpede apropiere de Dumnezeu și o asemănare mai deslușită cu El. În felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul vieții de fiecare clipă pentru tine. În versetul următor, la versetul 3, Domnul Iisus își continuă pilda în felul următor. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, Fă-mi dreptate în cu părișul meu. Prin pilda spusă, Domnul Isus urmărește un gând principal și anume stăruința în rugăciune și că rugăciunea stăruitoare este totdeauna încununată de biruință. Adevărata rugăciune, spune un om care a scris o carte minunată despre rugăciune pe nume Halesby este asemenea unui rod produs de credință și neputință. Lucrul acesta se desprinde din cererea stăruitoare a văduvei din pildă. Tot omul acesta a comparat timpul petrecut în rugăciune cu timpul pe care îl stai la soare când vrei să ai vindecarea soarelui de o anumită boală de piele. Arăta el acolo? Că atunci când mergi la soare, nu trebuie să-ți faci multe probleme sau poate chiar niciuna cu privire la efectele soarelui asupra, efectul vindecător al soarelui asupra pielii tale, ci simplu te expui la soare și soarele lucrează. Arăta prin comparație că noi, în rugăciune, mergem și stăm înaintea soarelui neprihenirii, care este Domnul Isus Hristos, iar el își face o lucrare în noi chiar dacă de multe ori nu înțelegem, nu pricepem și nu o vedem. Deși pildele, venind înapoi la pilda pe care o studiem din versetul 3 de la Luca 18, spunem că, deși pildele sunt date ca să înțelegem un adevăr principal, nu se face nicio greșeală dacă se scoate din ele un alt adevăr, adică o altă față a adevărului, prin spiritualizare, adică printr-un înțeles duhovnicesc. În pilda de față, spre exemplu, judecătorul din cetatea vieții noastre este Cugetul, care, sub înrăurirea firii pământești, devine netemător de Dumnezeu. Văduva este firea cea nouă care nu are un trup al ei și care, în lupta cu părâșul diavol vine și cere sprijinul cugetului și al trupului. La început judecătorul se împotrivește, dar prin stăruința văduvei, adică a firei cea nouă, cedează și astfel este câștigată biruința. Cine stăruiește în lupta cea bună a credinței, câștigă biruința asupra trupului Asupra lumii și asupra diavolului. Stăruința în rugăciune, tocmai acest lucru urmărește. Unii cercetători ai Sfintei Scripturi înțeleg că văduva, din pildă, ar fi Biserica Domnului Isus în luptele ei spirituale și cu lumea care stă împotrivă. Cineva a numit Biserica a Domnului Isus, preotease a lumii, pentru că întreaga creațiune este mută înaintea lui Dumnezeu, iar Biserica vorbește pentru că ea are intrare liberă la Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Pentru ea a fost ruptă perdeaua care despărcea Sfânta Sfintelor, iar sângele mielului lui Dumnezeu a fost tropit pe altar tot pentru ea. Dumnezeu își cheamă biserica în permanență să se roage și să ceară ceea ce are nevoie. În versetul următor, la versetul 4, Domnul Isus ne prezintă în continuare pilda în felul următor. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Ca să spui despre tine însuți că nu te temi de Dumnezeu și nu te rușinezi de oameni, făcând o laudă din aceasta, ce stare mai decăzută poate fi? Toți oamenii ar trebui să se teamă să rămână în preajma ta pentru că tu ești în stare să făptuiești orice rău. Tu însuți ar trebui să te temi de tine. Conștiința omului are la temelie teama de Dumnezeu, de adevăr și de dreptate. Numai conștiința curățită de păcat poate făptui dreptatea și binele cel adevărat, pentru că numai ea poate păstra credința pe care cresc toate virtuțile. Multă vreme, deci, ne este prezentat judecătorul aici că n-a vruit să-i facă dreptate. Cât de ciudat lucru este că acest judecător nedrept, este întrebuințat ca să ne facă să ne gândim la Dumnezeu, iar aceste fapte de silă să ne arate cum putem să avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Înțelesul însă este acesta. Dacă un judecător nedrept poate fi mișcat printr-o cerere stăruitoare, cu atât mai mult Tatăl nostru cel plin de dragoste va asculta pe copiii săi. Din toate cele citite în Sfânta Scriptură, să cunoaștem mai bine pe Dumnezeu în dreptatea și dragostea sa, ca să ne încredem mai mult în El și să ne cunoaștem mai săvârșit pe noi, ca să ne smerim și să ne pocăim cu adevărat. Numai în felul acesta vom fi binecuvântați și acum și în toți vecii. Să facă bunul Dumnezeu ca aceste gânduri să aibă un efect înviorător și binefăcător asupra vieților noastre, îndemnându-ne tot mai mult la o viață de rugăciune, și nu numai o viață de rugăciune, ci o viață stăruitoare în rugăciune. Să nu uităm, cine se prezintă în fața soarelui dreptății, în fața soarelui neprihănirii, va fi pătruns de razele lui binefăcătoare și nu este niciodată un timp pierdut acela petrecut în rugăciune. Cu acest gând minunat, anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului l 211 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.